Зразу ж отскочив пеліт на відстань списового лету, швидкістю схожий своєму із ловчим орлом чорнокрилим, що між летючих птахів наймогутніший і найбистріший. Схожий з орлом, він умкнув, лише озброєння мідне на грудях, страшно врящало відтечій. З камандру тікаючи, швидко біг він, Та вслід йому мчав і потік із оглушливим ревом, Як садівник, що скриниць, темноводних спрямовує струмінь В сад плодоносний, щоб кожну зросити у ньому рослину, Заступа взявши між грядок, крівчак от сміття очищає І набігає вода. І дрібні камінці за собою, шумно дзюркочучи, котить по схилові плідного саду і обганяє того, хто течію чисту проводив. Так і Ахіла тепер, хоч який він швидкий та проворний, бурний потік настигав. Боги набагато сильніші. Скільки! Разів намагався прутконогий Ахіл Богосвітлий встояти проти води, щоб узнать, чи не всі вже погнались вічні богове за ним, що в широкому небі домують. Стільки ж із Зевсом напоїних хвиль вирового потоку вал величезний на плечі Ахілові падав, за чаю вище підскакував він та, бурхливо розлившись навколо, з ніг його вал той збивав і пісок виривав під ногами. І став тут благатий Ахіл, на широке поглянувши небо. Зевса наш батьку, невже бо, не зглянеться хто із безсмертних і не врятує мене. Від потоку все потім я стерплю, і небожителів передо мною ніхто так винен, як моя матінка Люба, що лжею мене ошукала. Тож говорила вона, що під муром троян міднобронних від бистролетних лише аполонових стріл я загину. Чом не убив мене Гектор і звоїв тутешніх найкращий, доблесний муж подолав би і доблесний гідно поліг би. Нині ж безславною смертю доводиться тут загибати, як свинопас молодий у буянні осінньому річки, що понесла його тільки-но, став її вбрід переходить. Так, говорив він, і враз підійшли Посейдон і Афіна, та біля нього спинилися, людську прибравши подобу. Рук доторкнулись руками, і словами його утішали. Став тоді так, Посейдон, говорити землі-потрясатель. Сину Пелею, не дуже лякайся і не бійся нічого. Є необиякі у тебе, за згодою Зевса самого, з-поміж богів оборонці, я сам і палада Афіна, Доля тобі не судила, Загинуть у хвилях потоку. Він незабаром отступить от тебе, Побачиш ще й сам ти. Слушну пораду тобі Ми дамо, якщо хочеш послухать. Рук не складаю бою, Обопільно, однаково грізнім, Поки замур Ліона Славетний, Троян позагониш, що утікають зі страхом, А в Гектора, подих однявши, до кораблів повертайся, Дамо тобі славу здобути.